Nem mondhatni gyors menetnek, ahogy átmondjunk a Lukás 18-on, de most ma befejezzük, és elkezdik a 19-en. Atyám, köszönjük, hogy itt lehetünk most, Uram, és nagyon hálásak vagyunk, Uram, hogy ja, Te szeretsz minket, és türelmes vagy velünk, Uram. Köszönjük a Te kegyelmedet, ami, ja, amire szükségünk is van, Uram, minden nap. Uram, imádkozom, hogy taníts minket ma járni a Te útjaidon, és... Tudom, hogy ma szólni akarsz hozzánk, Uram, minden nap. De Uram, segíts, hogy ma meghalljuk a hangodat, Uram, és tudjunk arra válaszolni. Szeretnénk, ha nem suhannál a fülünk mellett, amit nekünk szántál. Úgy kérlek, hogy beszélj a szívünkre, Uram, ne, vonj minket újra magathoz közel. Szeretnénk, hogyha segítenél dolgokat lehetszerűsíteni számunkra, Uram, hogy tudjunk válaszolni arra, amit mondasz, amit teszel, amiben élünk most. Uram, szeretnénk növekedni, szeretnénk elváltozni, és arra vágyunk, hogy Te megdicsülhess bennünk, Uram. Erre a Te munkádra van szükségünk, Jézus. És köszönjük, hogy minden reménységünk meg lehet, mert Te elkezdtél bennünk egy jó munkát, és ma is folytatni szeretnéd. Uram, nagyon szeretünk, és imádkozunk, hogy, hogy legyen ez az óra a Tiéd, Jézus, a Te nevedben. Amen. Lukás 18 itt a fejezet végén, meg a következő fejezet elején azt látni, hogy Jézus két emberrel találkozik. Jézus útban van Jeruzsálem felé. Már a 13. fejezetben láttuk ezt, hogy az ő úti célja már Jeruzsálem, hogy elmenjen a keresztig. És az addig tartó állomásokon megyünk át most, itt a Lukács evangéliumában. A mostani része az Jerikóban zajlik, ahogy Jézus útban van Jeruzsálem felé, és megáll Jerikóban. Nekem nagyon tetszik az, hogy Jézus szolgál a sokaság felé. Nagyon sok ilyen eset van az igében megörökítve, amikor Jézus szolgált a sokaságnak. De azt is látjuk mellette, hogy voltak pillanatok, amikor az egyének felé szolgált. Vette a fáradtságot, hogy egy emberrel foglalkozzon. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos üzenet lehet nekünk, hogy Jézus minket egyenként szeret. Nem csak szereti az egyházat, meg szereti az ő népét, meg a Váci a gyülekezetet, hanem téged is szeret ott a helyeden, ahol ülsz. Személyesen ismer és szeret téged. És ebből a történetből látszik majd ez. Ebből a kettőből pontosabban. Ma két emberről lesz szó Jézus mellett, a vak Bartimeus, és a másik pedig Zákeus. Mind a kettő ember egy egész, egészen különleges napot élt át, amikor Jézus megállt Jerikóban. Néha az ember úgy gondolja, amikor olvassa az evangéliumot, hogy hát itt van Jézus, és nekem olyanná kéne lennem, mint ő. És ez nem egy rossz gondolat, de szerintem, amikor ezeket a történeteket olvassuk, mint például ma a Vagbartémaust, vagy a Zákeus történetét, sokkal inkább a mi hőseink, ez a két ember lehet, mint maga Jézus. Jézusból egy van. <gül> ő Isten fia. És mi vagyunk azok az emberek, akik felé szolgál. Mint például... Ebben a történetben vak Bartémeus, vagy a következőben Zákeus. Ők lehetnek a mi hőseink, az alapján, amit ma látunk az életükből kifolyni. A 35. verstől olvasom a fejezet végéig. Lukás 18. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy a sokaság megy el mellette, kérdezésködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názereti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörűj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, -e, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörűj rajtam. Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta, az egész nép dicsőítette Istent. Ebből a történetből itt a Lukácsban kise derül, hogy ezt az embert hogy hívták, de már elárulja nekünk, hogy ő Bartimeus volt. Így hívták ezt az embert. Nem sokat tudunk róla. Előtte nem ismertük, most látjuk ezt a rövid történetet róla. De azt látjuk, hogy ő vak. Sőt, azt is tudjuk róla, hogy koldult, tehát igencsak szegény ember lehetett. Nem tudott dolgozni, és abból élt, hogy mások alamisnát adtak neki. De ebben a történetben egészen különleges dolgok jönnek ki az ő életéből. Azt olvasjuk a 36. verstől, hogy hallotta, hogy nagy sokasság megy el mellette, és kérdezősködött, hogy mi ez. És megmondták neki, hogy a názereti Jézus megy arra. Ugye egy vakember nem csak hallotta, hogy valami történik. Ott volt minden nap, hogy kéregessen, és hallott, hogy ez ami ma történik, ez valami egészen szokatlan, egy nagy sokasság jön. Hallotta, de nem tudta, hogy ki az. És kérdezős körött, és megmondták neki, hogy Jézus az. És a Jézus körül tolongó sokaság. És amit látunk tőle reakcióként, az egy gyönyörű dolog. Azt kiáltja ekkor Bartimeus, hogy Jézus, Dávid fia, könyörű rajtam. Jézus körül nagyon sokszor sokaság tolong. Ha nézed az igében, akkor... Volt neki egy népszerű időszak, amikor hatalmas tömeg kísérte Jézust mindenhová. Ahová csak ment. Vel akartak lenni az emberek, meg akarták őt érinteni, hozták hozzá a kisbabákat, hogy imádkozzon érte. Ha ma itt járna Jézus, akkor így viselkedne ma is a sokasság. Csináljunk egy közös képet Jézusról, hogy bekerüljön az albumba. Különleges dolog volt, hogy ott volt Jézus, és mindenki látni akarta őt. De mégis, mint hogyha azban a városban, Jerikó felé aznap, ez az egy ember, lett volna valamit, amit a többiek nem. Hogy milyennek a jelentősége, hogy Jézus akkor ott jár közöttük. És ő elkezdett kiabálni, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Olyan, mintha ő lett volna az egyetlen, aki ennek a jelentőségét felfogja. Ezért is kiáltott így. Ez az én lehetőségem, ez az én napom. Nekem találkoznom kell Jézussal. Én azt veszem észre, hogy sokszor hiányzik ez belőlem. Nem tudom, hogy hogy vagy te ezzel, de sokszor hiányzik belőlem ez a felismerés, hogy tudjam az adott nap, hogy kicsoda Jézus számomra. Egy élem az én rutinszerű keresztény életemet, és eléggé kiszámíthatónak gondolom a napokat, a heteket. Tudom, hogy mi fog történni. Ugye az irányításom alatt vannak a dolgok. Eljövök vasárnap a gyűlibe, vagy eljött én ma reggel a gyűlibe, és tudod, hogy mi fog történni. Már meglepett voltál, mert nem a Tibi vezette a dicsőítés, hanem a Tamás. De ugye mindig játszunk 5-6 dalt, akkor van egy biblióra, Tamás beszél, nevetni kell a béna viccein, és utána valami jó dolgot mond, azt leírom, utána beszélgetünk, és hazamegyünk. És visszamegyünk a dolgainkhoz, amit előtte csináltunk. Ez olyan kiszámítható. De ha így gondolkodunk, akkor kihagyjuk a pillanatot, amit az a bak Bartémeus megragadott. Ez az én pillanatom, hogy Jézussal találkozzam. Bartémeus, mivel értette ezt, ezért kezdette kiabálni, ami nagyon ciki volt. Voltak körülötte emberek, akik el akarták hallgatni, hogy Bartémeus, hát ez nagyon béna, ez nem menő. Maradj csöndben, mert Jézus úgyse figyel rád, ha meg figyelne, se foglalkozna veled. Bartémeus, hagyd abba. Tudjátok, Elég sokszor éltem meg én már a kereszténységemet úgy, hogy nem kiáltottam Jézushoz. Túl sok nap volt már, hogy nem ismertem föl azt, amit itt vak Bartimaus él. Hogy itt van Jézus, és nekem szükségem van rá. Ott volt Jézus körül egy sokaság, aki Jézus körül volt, de nem úgy, mint Bartimaus. Ez az egy ember értett valamit, hogy nekem kétségbe esetten szükségem van Jézusra. Ez a mai nap egy lehetőség, mert ő itt van, és nekem szükségem van rá. A jelenések 3.20-ban van egy igevers. Mi meglepő. A jelenések 3.20 azt mondja, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget. És aki meghallja ezt a hangot, és kinyitja az ajtót, ahhoz én bemegyek, mondja Jézus, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ezt az igeverset mi nagyon szeretjük, evangelizációs alkalmakkor elmondani. Ugye, hogy hallod a -e Jézus kopogását a szíveden. Nyis ki, ő bejön, és új életet kapsz. Csak az a bökkenő, hogy ez az igevels a jelenése könyvében egy gyülekezetnek szánt levélben szerepel. Nem a nem hívőknek írja ezt Isten, vagy mondja az úrangyala, hanem a hívőknek. Egy gyülekezetnek. Egy olyan gyülekezetbe szól el, hangzik el, ahova a hívők járnak, mint a miénk. Hogyha hallod ezt a kopogást, és kinyitod az ajtót, bemegyek hozzád. Olyan, mintha az ottani hívők életében Jézus a kereszténységükön kívül lett volna. Én nem szeretnék olyan kereszténységet élni, ahol Jézus az én kereszténységemen kívül van. Ez a Vag Bartimeus szerintem egy hős ebben a történetben, mert igen, csak példát állít nekünk, hogy milyenek lehetnénk Jézussa. Én túl sokszor voltam a tömeg, és nagyon ritkán a, a, ez a vakbartémeus, aki kiáltott, mert tudja, hogy mennyire szüksége van Jézusra. És, és nem tudom, hogy ma reggel, hogy jöttél el, hogy hú, oké, ma is vasárnap van, mikor szoktunk gyülekezetbe menni, vagy, vagy esetleg úgy jöttél, hogy ma, ma uram, valaminek történnie kell. Én nekem ugyanannyira szükségem van rád ma, mint amikor megtértem, és kétségbeesett vagyok, uram, szükségem van rád Mondjuk meg őszintén, nem mindig így jövünk gyülekezetbe. És nem is mondom, hogy hibáztast magad miatt, de azt szeretném, hogyha ma, ma felismernéd, hogy igenis az az állapot, ahol kéne lennünk, ahol a vakbarti Más volt. 39. vers, ugye, akik elől mentek, rászoltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid, Dávid fia könyörű rajtam. Rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiabált. Nem is foglalkozott vele, hogy mit mondtak. Ő annál inkább kiabált. Miért volt ez? Azért, mert ez a vak ember tudta, hogy kétségbe van esve. Hogy nincs más lehetőség. Itt van Jézus, és most kell neki szólni. Nem mehet el, anélkül, hogy ne találkozzak vele. Jézus van szükségem, és nem érdekel, hogy mások mit gondolnak, nem érdekel, hogy ez cikinek tűnik, hogy nagyon bénának tűnök mások előtt, nekem kiabálnom kell, mert szükségem van Jézusra. Emiatt tudott így kiabálni. Emlékeztek Jézus, amikor az imádságról tanít? A 18. fejezet elején, kb. három hónapja voltunk ott, azt mondja volt Jézus, hogy, hogy úgy imádkozzatok, hogy kitartóak legyetek az imába, vagy ne fáradjatok bele. Hogy amikor más azt mondja, hogy át ki cikki hagyd abba, akkor, akkor se hagyd abba, Folytasd, és is, ugyanez a kitartás. De miért volt Zákeú, majd volt balmaus kitartó? Azért, mert tudta, hogy kétségben van esve. Egy kétségbe esett ember nagyon sok mindenre képes. Van egy történet a második világháborúból, amikor egy ejtőernyős kiugri, kiugrott egy bevetésre a Franciaország fölött, és a, ez a dénapon volt, vagyis a partaszállás napján és megérkezett arra a célpontra, ahol kellett volna, csak fönnakadt egy fán. És ahogy fönnökadt a fán, eltört az egyik karja. Ott lógott a fán, az ejtőernyő beakadt az ágak közé, ő meg lent, fönt lebegett jó magasan, és nem lehetett leugrani. Nem volt esély elvágni a köteleket, és leesni, mert akkor vége van. Valahogy föl kellett másznia. És, de az egyik keze el volt törve. És ez az ember túlélte, és otthon elmesélte a történetet, amikor Vége volt a háborúnak, hogy én egy kézzel megfogtam magam, és kinyomtam magam ebből a, ebből a hevederből. Megfogtam, és kinyomtam magam. És azt ez nem, valahogy máshogy csináltál, ezt nem lehet megcsinálni. Mondom, egy kézzel megfogtam magam, és kinyomtam. És, és ez az ember utána megpróbálta két kézzel megcsinálni, és két kézzel se bírta. Amikor már otthon regészséges volt a másik kezel nem bírta megcsinálni. De akkor kétségbeesésében meg tudta csinálni. Én arra szeretnélek emlékeztetni téged, minnyájunkat, magamat is, hogy nem változott meg a mi helyzetünk Jézus előtt. Ma ugyanannyira szükségünk van rá, mint amikor megtértünk. Sőt, talán ma jobban láthatjuk, mert tudjuk, hogy ő kicsoda. Ma is kétségbeesetten szükségünk van rá. Nem tudunk nélküle semmit se csinálni. És olyan feladatokat állít elénk az élet, ahol... Vagy felszívjuk magunkat, hogy pff, ezt megoldom. Vagy pedig rájövünk, hogy uram, nekem kétségbe szükségem van rád ma, most, itt, ezen a mai napon is. Köszönöm, hogy itt vagy. Mi kellett hozzá Barté Mausnak, hogy vállalja, hogy nevetségesé válik. Pusztán föl kellett ezt, hogy ő leveszi a maszkját, és azt mondja, hogy én vagyok ma itt az az ember, akinek azzal ott Jézusra találkozni kell. Én. És az a legszebb benne szerintem ebben a történetben, hogy ami a többieknek nevetséges volt, az Jézusnak gyönyörű volt. Jézus gyönyörűnek látta, hogy ez az ember kiáltoz, és amikor rászóltak, akkor még inkább kiállt. Ugye, hogy túl sokszor vigyázunk így a presztízsünkre, amikor jövünk a gyülekezetbe, hogy hát itt mindenki más lehet béna, de hát én, én nem. Itt, én nekem ma nincs szükségem igazából nagy munkára, én azért jöttem, hogy szolgáljak másoknak. Na kibe lehet önteni? Ez, ez egy béna dolog szerintem, amikor így elrejtjük a kétségbeesettségünket. Mert akkor nem tudunk így kiáltani. bartémaus megértette és felvállalta és kézzeljétek el, megállította Jézust. Jézus megállt. Teljesen rendben van. Teljesen rendben van, hogyha valaki ezt beismeri. Hogy Jézus nekem, a szükségem van rád. És ez hajlandó olyan módon kiengedni az életéből, hogy akár bénának tűnik, vagy nevetségesnek tűnik mások előtt. Mit jelent ez? Például mert sírni. Férfiak, mi nem szoktunk sírni. Ha tudnánk, hogy ma itt van Jézus, mint akkor ott Jerikóban. Ha felismernénk, mert tudom, hogy tudod, de ha felismernéd velem együtt, akkor tudnál úgy kiáltani, mint Bartimeus. Uram, amint túl sokszor támaszkodtam a maga erejére, és túl kevésszer a tiédre. De nem lehetne a cserélni nekem szükségem van rád. És nézzétek meg, mi történik. 40. igevers Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Ti hogyan felelnétek egy ilyen direkt kérdésre? Tegyük fel, hogy te vagy most ez a vakbartimeus. Eljutsz eddig a pontig, és megkérdezi Jézus tőled, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled. Hogyha megnézed az imanaplódat, ha van ilyen, akkor biztos, hogy ott vannak erre lehetséges válaszok. Hát én ezért imádkozom, ezt szeretném, hogy megtedd. Ha nincs imanaplód, akkor lapozz vissza a fejedben, hogy mikért szoktál imádkozni. De mi lenne az az egy dolog, amit, ha Jézus azt mondja, hogy egy dolgot kérj ma, Mit kívánsz tőlem? Mit tegyek veled? Akkor mit válaszolnál rá? Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre szeretné jól válaszolni, ahhoz ismerned kell a saját szükségleteidet. Ez a vakbartimeus vak volt. És azt mondta, hogy szeretnék látni. Szeretném, ha újra láthatnék. De ennél sokkal több történt. Vakbartimeus meg fog gyógyulni, de a legnagyobb szüksége mégsem a vaksága volt, hanem az, hogy Jézus megérintse az életét. Mert nem csak a látását kapta vissza, hanem az ő élete megváltozott innentől kezdve. Innentől kezdve Bartémaus Jézust adta az embereknek. Azok az emberek, akik tudják, hogy mennyire szükségük van Jézusra, mindenkinek Jézus fogják adni. Mert tudják, hogy ez a megoldás. Bartémus élete megváltozott. Az ő... Az ő legnagyobb szükséglete, egy cseppet sem különbözik a miénktől. Egy cseppet sem különbözik az enyémtől. Akár tudod, akár nem, akár én felismerem, akár nem, nekem ma kétségbeesett szükségem van rá. És nézd meg ezt az embert, aki odamegy Jézushoz, és azt mondja, Uram, azt kérem, hogy lássak. Jézus még nem csinált vele semmit. Még nem gyógyította meg nem nyerte meg a lottőtöst, ugyanolyan szegény volt, ugyanolyan vak, csak ott állt Jézus előtt, és ő azt mondja neki, hogy uram. A történet végén, az előbb fölolvastam, azt mondja Jézus neki, hogy a hited megtartott téged, láss. Azonnal meg, megjött a látása, és ő is dicsőítette Jézust, meg az egész sokaság. De itt ez a vak ember már előtte Jézust urának nevezi, már előtte elismeri, hogy kicsoda, már előtte dicsőíti, mielőtt bármi megváltozott volna. És ebben van valami kulcs. Ebben van valami nagyon fontos, ami nekünk szólhat. Megvannak a magunk dolgai, amivel jönnünk Jézushoz. Hozzuk a magunk dolgait, a magunk vakságait, a magunk körülményeit. De ez az ember már elkezdte imádni Jézust bármi előtt, mit tett volna Jézus. Jézus még nem tett vele semmit. Sőt, ő nevetségesé tette magát, hogy oda kerüljön Jézushoz. Még nem történt semmi, de már imádta Istent. Uram! Elismerte urának őt. Nagyon sokszor ez hiányzik, amikor Jézushoz jövünk. Hogy így megalázzuk az életünket, és legyen egy imádat bennünk felé, mielőtt ő megválaszolná azt, amiért jöttünk. Mert nem csak azért jövünk, hogy Jézus megválaszolja, amit kérünk, hanem azért jövünk, hogy vele legyünk. Mert ez a legnagyobb szükségletünk. Hogy Jézussal legyünk. Isten azért küldte az ő fiát Jézust, Azért jött el a keresztre, mert ő nem akarta az örökké nélkülünk eltölteni. Azt szerette volna, hogy ott legyél a mennyben. Mert tudja, hogy az ember legnagyobb szükséglete, hogy rendben legyen a kapcsolata Istennel. Ha ma nincs rendben a kapcsolatod Istennel, akkor ez a legnagyobb szükségleted a világon. De hívőként is, ez, a, ez marad a legnagyobb szükségletünk, hogy a kapcsolatunk folyamatosan növekedjen. És nézd meg, mi történik utána. Ekkor ez látta, ez látta az egész nép, és dicsőítette Istent. Bocsánat, egyekorábban. És azonnal megjött a szemevilága és követte őt, dicsőítve az Istent. Ez az ember elkezdi követni Jézust. A hitet megtartott téged, láss! Figyeljétek meg, Jézus nem parancsolt neki semmit. Nem mondta, hogy gyere, kövess engem, csinálj valamit. De ez az ember elkezdte követni Jézust. Megkapta a látását, amit lehet, hogy egész életében nem volt. Itt egy felnőtt ember, aki végre lát. Semmit nem látott eddig. És nem az, hogy oh, végre el tudok olvasni egy könyvet, el tudok menni a moziba, megnézhetem a lányokat a másik utcában. Vagy, bár, eszébe juthatott volna egy csomó minden. De azt mondja, hogy uram, én téged akarlak követni. Visszakaptam a látásomat, és én téged akarlak követni. Ott volt a lehetőség, hogy éljen a maga terveinek. Há, végre! Meg tudom csinálni, amit szeretnék. Amikor Jézus szeretnénk követni, ez kényszerből nem megy. Én néha próbálom, de nem megy. Ez csak úgy működik, hogyha szerelmes vagyok Jézusba. Hogyha elfogadom, hogy ő szerelmes belén. Ha vele vagyok, akkor ez megy. Ha nem vagyok vele, akkor ez nem megy. Minket az változtat meg, hogyha Jézussal vagyunk. Hogyha ránézünk, gondoljátok el, ez az ember, az első dolog, amit látott, az Jézus volt. Jézus elmondja a Már Márk evangélium, hogy Jézus megérintette a szemét, és a szeme megnyílt, és az első dolog, amit láthatott, az Jézus volt, és őt akarta nézni. Azt mondta, hogy ahová te mész, én is megyek, én le nem veszem rólad a szemem. Valahogy így, így működhet a keresztény járás. <gül> Mi lenne, hogyha újra mernénk ma mondani, X kereszténység után, X múlt után, hogy Uram, én, én csak veled szeretnék lenni ma. Én újra szeretnék veled lenni. Szeretném, ha megérintenél, hogyha hallhatnám a hangodat. Köszönöm, hogy betöltöd a legnagyobb szükségeimet. Csak vallad meg neki újra. A következő történet Zákeusról szól egy másik ember, aki szintén megállította Jézust az útján. Olvasom nektek az elsőtől a tizedik versig. Ekkor Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy fára, hogy lássa őt, mert arra kellett mennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá: Zákeus, száj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, minnyáján zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Mivel, hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ennek a másik történetnek a főhőse Jézus mellett Zákeus, aki egy vámszedő volt, nem is akármilyen vámszedő, egy fővámszedő. Róla se tudunk túl sok mindent, de azt tudjuk, hogy gazdag volt, dús gazdag. Mindenem volt, ő a rómaiaknak dolgozott, nagyon jó keresete volt. De azt is tudjuk az ilyen emberekről, mint a vámszedők, hogy őket utálták. Ahogy ma is, ma is az Apehely nem jó csengő név, akkor se volt az. Ők a rómaiaknak voltak az ügynökei, és ők a rómaiaknak dolgoztak. Elárulták a saját nemzetüket, gondolták. Akkoriban a római birodalom kiadott egy kvótát a vámszedőknek, hogy ezt a mennyiséget be kell szednetek. Ezt kell leadnatok minden időben. Ezt csak ők tudták. És az embereknek nyilvánvalóan egy nagyobb számot mondtak és Bármit, amit a kvóta felett beszettek, az az ő jövedelmük volt. Az ő érdekük az volt, hogy föl kellett nyomni az adókat. Ezért utálták őket, mindenhol van mentek. Egy vámszedő az gazdag ember volt. Ő egy fővámszedő volt. Az ő kezébe futottak össze a szálak. Ez az az ember mégis, akit szerintem az igen ma, szintén hősként állít elénk, mert aznap gyönyörű dolgok jöttek ki Zákeus életéből. Szintén hallja, hogy áthalad Jézus Jerikon. És mint oly sok más ember, hiszen egy tömeg van az utcán, oda megy, mert látni akarja Jézust. De szintén ő egy kivétel a tömegből, mintha ő tudta volna, hogy milyen jelentősége van annak, hogy Jézus aznap átmegy a városon. Zákeus látni akarta Jézust. Nem csak látni akarta, ő látni akarta Jézust. <gül> ez nem ugyanaz. Mindjárt látjuk, hogy miért. Ott tolong a sokasság az útszélén. Hogy képzeljétek, nem tudom, hogy, mint egy felvonulás. Jézus megy egy sokassággal, és kiállnak a, a szurkolók az úrkolók az szélére, és nézzük, hogy Jézus elhalad, mint a Tour de France, vagy nem tudom mi ez hasonlítson, és oda, ott megy Jézus. És, és így, így állt az Zákeus is, hogy én látni akarom Jézust. És elárulja nekünk az ige, hogy ő egy kistermetű ember. Általában az ige nem foglalkozik az emberek külseivel, ha csak nincs jelentősége. Akkoriban az emberek átlagmagassága, utána néztem, hogyha ennek lehet hinni ennek az adatnak, 155 centi körül lehetett az átlagmagasság. Hát ő hozzájuk képes volt, igen kistermetű, Igen kistermetű volt. És amikor odaállt a sokasághoz, nem látott semmit, csak hátakat. Ő Jézust akarta látni, de csak a sokasságot látta. Te észrevetted már, hogy általában, nem akarok senkit megbántani, tegyétek jó helyre, általában az alacsony természetű emberek küzdenek azzal, hogy ők alacsonyak. És néha ezt az egójukkal kell pótolni, ezt a vertikális magasság hiányt, Akik azt gondolják, hogy nekem kétszer annyit kell teljesíteni, nekem bizonyítanom kell. Nekem nem adattak olyan lehetőségek, és szerintem ez az ákeus egy ilyen ember lehetett. Ezért vitte el a fővám szedői posztig, mert ő mindenkinél keményebb volt. Ő volt a legkegyetlenebb adó szedő. De most Jézus jön át a városan, és neki látnia kell Jézust. Én nagyon szeretem ezt a történetet. Itt van egy ember, aki gazdag, aki sikeres, közben teljesen üres. És óriási szükségei vannak. És azt mondja nekünk a negyedik vers, hogy ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefa a fára. Hogy lássa őt, mert arra kellett mennie. Te látod magad előtt ezt az embert? <gül> a márkás ruháiban, dús gazdagon, kétségben van eset, hogy jön Jézus, és ő le fog maradni erről az eseményről, és nézi a fát, nézi a tömeget, nézi a fát, nézi a tömeget, hát föl kell másznom. És fölmászik a fára. Zákeus Fölmászik a fára. Itt az én lehetőségem, és ezt nem szalaszthatom el. <gül> ennek az embernek a szíve tele volt vágyakozással. Nekem látnom kell Jézust, és nem számít, hogy ennek mi az ára. <gül> Hogyha Zákeus maradt volna meg a körülményekben, azt mondja, hát én próbáltam, itt ez a tömeg, nem látom Jézust, pech, és hazamegy, Ugyanúgy keserű marad a szíve. Azt mondja, hogy a körülmények tehetnek mindenről. Azt tudod, hogy nincs olyan körülmény, ami minket távol tartana Jézustól? Sőt, Isten sokszor a körülményeket használja, hogy oda toljon minket Jézushoz. Hogy kétségbe esettét tegyen. Nincs olyan körülmény, ami minket távol tudna tartani tőle. Azt mondja az igaz, hogy legyen az bármi, akár eljövendő, akár jelenvaló, akár bűn, akár se, bármilyen hatalmasság, semmi sem szakít el minket Isten szeretetétől. Ma, a mai nap, nincs olyan dolog, ami téged elválasztana attól, hogy Isten szeretetének fürdőjébe megfürdj újra. Hogy oda szalad Jézushoz. És erre az állapotra szeretnélek emlékeztetni. Amiben volt a vakbartémeus, amiben volt zákeus. Nekem látnom kell őt. És a nap végére nem csalódtak. Felmászott egy... Vagy függ -e a fára. Én amikor gyerek voltam, én nagyon szerettem fára mászni. Amikor elmentünk táborozni, mindig kinéztem a legmagasabb fát, és akkor néztem, hogy na, arra föl lehetem menni, föl lehetem menni, hát én fölmentem. Föl mindig könnyen, mint le. Nem tudom, ha fára, akkor tudod jó. Föntről mindig sokkal magasabbnak tűnnek a dolgok. És ott én nagyon szerettem ezt. És néha bunkert építettünk a fár, meg a parkba föntöltöttük a fél napot a fán. Super volt gyerekként. Felnőttként már nem csinálom, elég furcsának tűnne. Hát így nézhettek erre a zákeusra, hogy megy föl a fára. Zákeus. De mégis nagyon tetszik nekem ez az ember. Nekem nagyon tetszik ez az ember. Mert azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy mások mit fognak gondolni. Jön Jézus, és nekem szükségem van rá. És nem ereztem el őt. Ezt a lehetőséget nem szalasztom el. Bár csak több ilyen Bartimeus és Zákeus pillanatunk lenne, de azt gondolom, hogy ma lehet egy újabb. Azt mondja az ige, hogy ha nem leszek olyanok, mint egy kisgyermek, akkor nem mehetek be az Isten országába, mert ilyeneké a mennyek országa, mondta Jézus. Ilyeneké, mint Zákeus és Bartimeus. Ha szeretnél részesedni Isten országában, itt a Földön, és nem az üdvösségedről beszélek, mert lehet, hogy az már most megvan, mert a hited Krisztusba vetetted. De ha szeretnél részesedni az Isten országából ma, az ő jelenlétéből, az ő közelségéből, akkor, akkor legyél, engedd el ezeket a dolgokat, hogy oh, az én ez nem illik sírni, vagy fölteni a kezemet a dicsőítés alatt, hogy oh, ciki, mindenki engem néz. Csak egyszerűen megvallhatod, hogy szükséged van rá, mint az apukádnak, ahol nem kell magyarázkodni, csak kijönteni a szívedet. Mint egy kisgyermek az apukájának. Uram, Megint nem állnak jól a dolgok, én nekem szükségem van rád, ma is, újra. Nagyon érdekes, mert a vadfügefa, maga ez a neve ennek a fának azt jelenti, hogy megújulás. Valószínűleg azért, mert itt a városban is láthattok ilyet, hogy néha egy tönkre vágják vissza a fákat, ott meredezik ősszel egy, egy tönk, és akkor tavasszal az kihajt, és nyára nagy ágai lesznek. és Ez a vadfügefa is ilyen volt, hogy egy óriási erő volt benne a megújulásra hogy visszavágták, és kinőtt újra. A keresztény életben szükség van megújulásokra. És nem ciki olyan helyre érni, amikor azt mondjuk, hogy uram, újra, újra azt mondom csak, hogy rád van szükségem. Hogy nem próbálom ezt elrejteni, ezt a szükségemet. Ó, te már tíz éve jársz gyülekezetbe és még mindig itt tartasz. Bármint mindig itt tartanánk. <gül> nem? Isten nem arra tanít, hogy leszokjunk a függetlenségről, hanem hogy rászokjunk a függőségre. Ővele, hogy egyre jobban függjünk tőle. Nem nőjük ki ezt az állapotot, hogy Isten gyermekei leszünk, nem leszünk Isten felnőttjei. Ha azzán lettünk, akkor vissza kell mennünk, hogy újra olyan gyermeket legyünk, akik függünk Istentől. És hogyha tudjuk ezt, akkor fogunk tudni kiáltani. Akkor fogunk tudni imádkozni. Akkor a Bibliát úgy olvassuk, hogy Uram, ma szólnot kell, különben gázban, szólj hozzám. És Isten fog szólni, nem fogsz csalódni. Ötödik vers. Ekkor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Jézus újra megáll. Az ilyen emberek megállítják Jézust a maguk mellett. Mit csinálhatott Jézus, amikor látta Zákeust fönn a fán? Szerintem mosolygott. Zákeus. Mit csinálsz ott? Nem is most érik a füge. Hát tudod, Jézus, hát vagy hát, vagyis inkább miattad. És Jézus, nézzétek, mit mond neki, azt mondja, hogy gyere le Zákeus, hamar, mert ma a te kell megszállnom. Honnan tudta Jézus a nevét? Na, erre nem tudok válaszolni, csak föltettem ezt a kérdést. De azt mondta, hogy valaki tudja, szóljon. Azt mondja János 10.3, hogy a pásztor tudja az ő bárányainak nevét. Na, akkor mégis találtunk valamit. A teházatban kell megszállnom. A te házadban kell megszállnom. Ez úgy hangzik, hogy pont a te házadban kell megszállnom. Nem, abszolút nem így hangzik. Ma a te házadban kell megszállnom. Én ma hozzád megyek. Jézus egy, egy tervben volt benne, de nem a sajátjában. Amit az atya mondott neki, azt csinálta. És úgy olvastuk az előbb, hogy neki Jerikon kellett átmennie, mert várt rá egy Zákeus. Neki be kellett menni Zákeus házába. Mert az Isten megígérte, hogy ha valaki rászomjazik, és ő utána vágyakozik, ezt a sóvárgást Isten betölti. Hogyha van benned egy ilyen vágyakozás, Uram, nekem veled kell ma lennem, látnom kell téged, akkor Jézusnak veled kell tölteni azt az időt. Mert ő megígérte. Neked, nekem ma te házadba kell mennem csak nyisd ki a kaput. Ott kopogtat Isten az ajtón. Ha valaki meghallja ezt a hangot és kinyitja, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. Ez történik Zákehussal. Tudod, hogy Jézus része akar lenni az otthonodnak, meg az életednek? És Jézus bárhova elmegy, ahol meghívják. Még egy bűnös otthonba is. Ő elmegy egy mennyegzőre, Kánában, ha meghívják. Ő elmegy a te Szalagovatódra, ha meghívod. Elmegy a munkahelyedre, ha meghívod. Elmegy veled bárhová, ha hívod. A hetedik versben ezt olvassuk, Amikor ezt látták, minnyáján zúgolottak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákaus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt. Ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábraham fia. Zákeus 180 fokos fordulatot vett. Teljesen átváltozott. Valami történt itt. Hol van a történetben a megoldás? Hát elmegy hozzá Jézus, és utána ezt mondja Zákeus, hát ott valaminek kellett történnie. Biztos együtt ettek, biztos Jézus mondott neki valamit, de miért nem mondja el nekünk az ige? Tudjátok, ez nem fontos. Én azt gondolom, azért nem mondja el, mert nem fontos. Az fontos, hogy ő Jézussal volt. Hogy együtt volt az Úrral. Mondjon neki bármit. Nem tudjuk, mit mondott. De együtt volt Jézussal. És ez megváltoztatja az embereket. Ez megváltoztat téged is. Engem is. Jézus eljött Zákeus otthonába. És azt gondolom, hogy ami átjött Zákeusnak, az, amit évek óta, évtizedek óta nem tapasztalt meg, hogy itt van egy ember, aki szereti őt. Az Isten Jézuson keresztül szereti őt. Az Isten fia szeret minket. Zákeus mindenki utálta. Ha Zákeus tartott egy születésnap, hogy senki nem ment el. Utoljára csak az anyukája szólt hozzá ilyen kedvesen. És most Jézus szereti őt. A legfelszabadítóbb dolog az, hogyha valaki megismeri Jézus szeretetét, és abban él. És az ez fogja adni másoknak is. Ha szeretnéd megváltoztatni az életed körülötted, az embereket, akkor előbb fogadd el Isten szeretetét magad, és engedd, hogy ez folyjon ki az életedből. Nem kell nagy teológia hozzá, nem kell bibliaiskolát végezni, azért menjetek bibliaiskolába, ha hát tehetitek. De Isten szeretete az, ami elvégzi ezt a munkát. Zákeus szíve tele van örömmel. <gül> nem mondja az ige az, hogy a te jelenlétedben az öröm teljessége van? Zákeus már nem lesz ugyanaz az ember. Ő keresett valamit, és Jézusban megtalálta. Pári geversen ezelőtt olvastuk, hogy nehezebb, bocsánat, rosszul mondom, könnyebb a tevének a tű fokán átmennie, mint a gazdag embernek bemenni az Isten országába. Hát akkor hogy lehet ez a történet itt? Egy dús gazdag ember, ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Istennek nincs lehetetlen. Mi nézünk úgy a, a dolgokra, hát ez, én soha nem fogok megváltozni. Ezt nem tudom megváltoztatni. Vagy ez a helyzet túl nagy nekem, túl bonyolult az életem most. Ha egykérdeznék Tamás, hogy mi a helyzet, el se kezdem inkább. Túl bonyolult. Felismered, hogy Istennek nincs túl bonyolult? Nincs lehetetlen? A legnagyobb szükségünk az nem a körülményekben van, hogy bizonyos dolgok megváltozzanak, hanem hogy Jézussal legyünk. És amikor Jézussal vagyunk, ő lehetszerűsíti az életünket. Azok a bonyolult helyzetek lehetszerűsödnek. Mert azt tudjuk mondani, hogy Uram, én nem értek semmit, de ezt, ezt a helyzetet rád bízom. Én bízok benned. vezes. Vagy hogy most nagyon, most nagyon rosszul vagyok. Vagy ez a betegség nagyon legyengi. De Uram, te velem vagy, és te adsz nekem erőt. Én bízok benned. Vezess tovább engem. Szeretnéd, hogy az életed leegyszerűsödjön? Akkor kiállts újra Istenhez. Mász fel egy vadfügev a fára. Ez egy szimbolikus dolog. Nem, nem kell fölmászni egy fára. De ez az ember hajlandó volt nevetségessé válni. Levenni a maszkot, letenni a, az imidzsét, és kinyitni a szívét Isten előtt. És gyönyörű dolgok jöttek ki belőle. És nem őt dicsérem, mert Jézus a példánk, de azt gondolom, hogy ez az ember egy utat mutathat nekünk ma Jézushoz, hogy hogy legyünk az Úrral. Fogta a vagyonát, és a felét azt mondja, én én odadom a szegényeknek, és ha valamit elvettek, elvettem mástól, akkor négyszeresét adom vissza. A törvény azt írta elő, hogy 20%-kal kellett többet visszaadni. De itt nem a törvény betűje szerint jár el, hát igen, akkor ezt kell csinál. hanem a szívéből én, én hálás vagyok Jézusnak. És megteszem, amit ő szeretne. Én neki akarok kedves életet élni. És messze azon felül ad, amit a törvény elvárt volna. Itt egy ember, aki akinek a szíve tele van örömmel. Szeretnél ilyen ember lenni? Én nagyon. Nem kell sok minden hozzá. Engedjük meg ma, most itt, hogy Jézus megmutassa, hogy milyen szükségünk van rá. És ne engedjük el ezt a pillanatot. Hogy Uram, én veled akarok lenni. És Jézus nem fog karvatet tett kézzel ülni, hogy na, akkor eddig nem jöttél, most próba jön. Ha még holnap is kéred, akkor jövök. Isten nem okoz csalódást. Ha valahova meghívod, ha valahova beengeded, akkor ő Ha van bármi, ami akadályoz, ezt el lehet mondani neki. Zákeust a tömeg akadályozta, állt előtte egy sor fal, fölmászott a fára. Nincs olyan akadály, ami ma elválaszthatna téged Istentől. Ha van bűn az életedben, ami lassít. Azt mondja az ige, hogy valljátok meg bűneiteket őnek, és hű és igaz, ő megbocsátja minden bűnödet, és megtisztít minden gonoszságtól. Vald meg! Hogyha a szívedben ott horgonyzik a keserűség, vagy a harag valaki iránt. Ugyanez. Vald meg! Vidd oda! Nem kell megoldanod, csak vid oda! Én nem tudom megmondani neked, hogy hogy szabadulj meg tőle. Csak vidd oda. Ez a két ember vállalta, hogy nevetségessé válik. Amikor az én fiaimnak valami fáj, bárhol lehetünk, sokaság lehetünk magunk, ők elkezdenek sírni és kiabálni. Abszolút nem érdekli őket, hogy ez hogy fog tűnni másnak. Ők a mi figyelmünket akarják felhívni. Apa, anya, vegyél fel. Szerintem a gyerekek sokat tanítanak ebben felnőteket. felnőtteket. Ha szeretnéd, hogy Isten így felvegyen újra, egy magához szorítson, ennyit kell csak csinálni. Nem mások előtti imidzsöt fenntartani, hanem kiáltani Istenhez. Őszintén oda menni Istenhez. És nézzétek meg a tizedik vers, amire az egészre reménységet ad. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez Istennek a szíve. Ő eljött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ha kell ma neked egy vérfrissítés, kell egy megújulás, kell egy vadfügefa fa, amire fölmászol, át, akkor legyen itt ez a mai nap. Én megkértem a Tamást, hogy vezessen még dicsőítés nekünk két dal erejéig, Töltsd ezt az időt Jézussal, és nem, nem azt mondom, hogy tegyél úgy, mintha nem lenne itt senki, de tegyél úgy, mintha Isten előtt lennél, és nem számítana most más. És önsd ki a szíved Isten előtt. Ha van egy akadály köztetek, akkor valld meg, és enged hogy ő elmozdítse. Ha csak azt mondod meg, hogy ó, tehát uram, én nem is ismerem föl az én kétségbe esett szükségemet, de nagyon szeretném. Akkor mondd ezt el neki. De ne hagyd ezt a pillanatot elmúlni. Ragad meg ezt a lehetőséget. Imádkozunk, és utána töltsük ezt a két dalt Isten előtt. Mennyi, atyán, köszönjük neked ezeket a hősöket, uram, az igéből. A Bartimást és Zákeust. Köszönjük, hogy tudhatjuk a nevüket is, Uram, hogy ezek a történetek ott vannak a Bibliában. Uram, mi nem szeretnénk ma a sokaság lenni, aki csak ott tolon körülötted, is. te átmész a városon, és utána nem történik semmi. Uram, mi szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget, hogy te ma itt vagy. Mert tudjuk, hogy itt vagy, Uram. Megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. És a szereteted az nem csökkent ma sem, Uram. Uram, szükségünk van rád, és veled szeretnénk lenni. És kérlek, érinsd meg az életünket, a kemény szívünket, Uram. Hozd egy megújulást, ami keresztény járásunkba, Uram. És kérlek, hogy egyszerűsíts le helyzeteket, Uram, amiben élünk. Én köszönöm, hogy nem kell a magunk erejéből tolnunk a szekeret előre. Azt mondja az igét, hogy nem hatalommal és nem erővel, hanem a te lelked által. Uram, így szeretnénk élni a keresztény életünket, Uram. Tudjuk, hogy a szereteted az ma is ömlik a mi szívünkben a szent lélek által. És Uram, mi ezeket szeretnénk elfogadni ezt az áradatot Uram, megfürödni ebben Isten, és hittel válaszolni, Uram, hogy mi is szeretünk Téged. Hogy alig várjuk, hogy velünk legyél. Hogy szólj hozzánk. Uram, bocsáss meg, hogyha nem mindig így jövünk eléd. de kérlek, ma segíts belépni a Te jelenlétedbe. Félreteni minden mást. Szeretnénk Téged dicsőíteni, Uram. Mielőtt bármi mást is láthatnánk az életünkben megváltozni. Ma itt vagy velünk, és méltó vagy a dicséretre, Uram. Te nevedben imádkoztam. Amen. Uram Te ismersz Látod szívem Mindannyian, mindannyian, mindannyian, mindannyian, mindannyian, mindannyian, mindannyian, mindannyian, folyt ki a drága vér, nincs milyen többet ért. Értem, győzted le a sírt, megnyitottad a szentét, semmi nem választ már. Jelen léted, de... Kürül veszel minden idé. Itt folyt ki a drága véd, Nincs mi ennél többet él. Értem, győzted le a sírt, Megnyitottad a szentét, Semmi nem választ már. Megnyitom el, elvégeztettem, a kárpid szétrepel. Megnyílt el, a megy, a És ha majd egyszer, Lezárulj szemem, ott álsz előttem, mert úgy szerettél, mert úgy szerettél. Meghajló keresztennél, itt folyt ki a drága vér, nincs mi állnél többet ér. Értem, győzted le a sír, megnyitottad a szentét, semmi nem választ már. Értem, győzted le a megnyitottad a szentét, semmilyen nem választ már. Értem, győzted le a megnyitottad a szentét, semmi nem választ már. Szerelmem, ilyen kín, láttad, hogy kiadjuk szent szent szent volt, kiadjuk szent szent szent volt, kiadjuk szent szent szent vagy. Párány Jézúr, leborulva, ó Jézusunk, koronánk leveszünk a kegyelmet és szeremet jelekén. Letesszünk, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, bárány Jézus. Borulva, ó Jézusunk, a porú van, ó Jézus, koronánk, a kedje és szerelve, jeleként látaszuk, ki a szent, szent Szent vagy, kiáltjuk, szent, szent, szent kiáltjuk, szent, szent, szent volt, látod a vágyakozást, Uram. Dávid ezt úgy írta meg, hogy mint a szarvas a folyóvízre, úgy kívánkozik az én lelkem utánad, Istenem. És egy nap jobb a te udvaraidban, mint ezer másod. Dávid jobban értett a szavakhoz, mint mi, Uram. De szeretnénk, ha ez lenne a szívünknek a kiáltása ma hozzád. Ő írja a 91. Zsoltárban is, hogy én a szárnyad árnyékában rejtőzem, Ott találom meg az oltalmam. Istenem az én várom, az én oltalmam. Elrejt engem a veszedelem napján. Köszönjük Isten, hogy ilyen apukánk lehet. Köszönjük ezt a szeretetet, Istenem. Nincs is hozzáfoghatóra. Kérlek meg ezt a gyülekezetet, Isten, de egyenként is, hogy tudjunk közeledni hozzád, Uram. És azt mondja az igéd is, hogy ha mi közeledünk hozzá, Te közeledsz hozzánk. Szeretnénk, ha ma veled lehetnénk, szeretnénk veled lenni, Uram. És változtassa a mi életünkön, olyan sok munka vár még rád. Kérjük, hogy meg, használd a mi életünket, Uram. Hadd legyünk a szeretetednek a csatornái. És Uram, köszönöm, hogy holnap is mehetünk szomjasan hozzád. Holnap is mehetünk fáradtan, erőért, Uram. És nem fogsz elküldeni minket, hogy már tegnap itt voltál. Uram, köszönöm, hogy minden nap lehet egy veled megélt nap a Te is. És éljük, akkor az életünket. Kérjük, hogy formáld át a mi kereszténységünket, Uram. Legyél ebben egyre több Te, Uram. És ha tudjunk mit csökkenni. Köszönjük ezt a vasárnapot, imádkozom, hogy legyen áldott közösségünk, Uram, most, így az alkalom után, hogy tudjunk egymásért imádkozni, meg bátorítani egymást, odafigyelni egymás szükségleteire is, Uram. És szeretnénk elérni ezt az elveszett világot, Uram, itt váltszunk, vagy azon, annak határain túl az embereket, akik körülöttünk vannak. Kérjük, hogy ezt törzsbe be a Szeretnénk jó katonák lenni, Isten. Köszönjük ezt az időt a Te jelenlétedben, Uram. A Te nevedben imádkoztam Jézus.